Rétakör Disputa a cselekvés művészetéről A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a d 89 es számon És hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok a Krétakör adásában. A mai nap adás témája elég aktuális, hiszen most van. Az anyák napja, az anyákat most kapcsolat. Volt. Most volt, bocsánat. Csak azért mondtam. hogy... Ne, hogy valaki Ne, hogy valaki... Hát, <gül> bocsánat, nem. elnézést. Rohanjon, most is elfelejtette. Elfelejtette. De tulajdonképpen azért lehet, hogy azért akadt a számon, vagy a ajkaimon ez a szó, hogy most van, mert Tegnap voltam vidéken egy kis faluban, és beszélgetésünknek a témája is ez volt, és ott az egyik hölgy azt mondta, hogy tulajdonképpen nem nagyon vannak az anyák megbecsülőben megtisztelve, és azért jó lenne, hogyha úgy gondolkodnának az emberek, hogy az anyák napja, az anyák tisztelete ebből a fakadóan, hogy mindennapos lenne. Ez a témánk, és kérjük, hogy uh, osszák meg esetleg önöse a véleményüket. Uh, két állandó beszélgető társam, Szilágyi Márta és Bányai Gézával fogunk erről hát. beszélgetni, és minél a Géza föl mondja a telefonszámokat. 489. 0999, illetve 0 30 És akkor szeretettel várjuk az öt véleményeiket, javaslataikat, hogy hogyan lehetne ezt a témát jól kidolgozni, jól megbeszélni, milyen élményei, tapasztalataik vannak a saját vagy mások életében. Én, ha megengedítek, bár tényleg ez egy jeles nemes ünnep, mégis a tegnapi aktualitásos beszélgetésnek motóját mondanám el, ami elég negatív. Egy idős hölgyel beszélgettünk, illetve többen voltunk, de ő vetette fel ezt a témát, és... Éppenséggel azért, mert hát megfeledkeztek róla elég rendesen, de ugyanakkor elmondta azt is, hogy bármiféle segítség kell a gyerekeinek, akkor ez a megfeledkezés soha nem történik meg. Tehát ha a gyerekeik szorulnak valamire, akkor mindig megtalálják az édesanyjukat, hogy ilyen segítség, meg olyan segítség kell. És hát számára ez egy nagyon nagy probléma, hogy úgy nevelte föl őket, hogy az ő véleményesen tisztességben, meg szeretetben, meg mindent megadott nekik, és őre korára egyszerűen csak egy kihasznált személyé vált, soha nem látogatják meg, hely se köszöntötték, tehát a nyaknapi alkalmából csak akkor mennek, amikor szükség van. Ez a szükség pedig azt jelenti, hogy valamit kérnek tőle, hogy nem tudom, hogy látjátok, hogy valójában ez egy tendencia, vagy, vagy csak ezek ilyen alkalmi esetek. Valójában meg vannak tisztelve az anyák olyan értékben, ahogy illenék? Azért várok a Mártára, mert mint anya nem érzem meg szólítva a mala van, De ő, ő azért, mint anya is hozzá tud szólni. Én meg egészen szerettem ezeket az erőltetett ünnepeket, amikor megcélzottam, valamelyik félcsoportot, most ünnepelni kell, és ma, és így, és ilyen formában. Az egyik nap az anyákat kell ünnepelni, a másik nap a gyerekeket, aztán a kékszeműeket, aztán a vörös hajúakat szóval én nem szerettem ezeket. Ez erőltetett mesterkért, és azért történik meg, hogy elfelejtődik. Nincs benne az embernek a szisztémájában, nincs benne a hagyomány, körünkben. Nincs benne a vallások hagyomány körében sem. Hát nem tudunk mire támaszkodni. Én az életemben vagy megünnepelték megünnepelték engem. én macska körömben mondom, vagy nem. Nekem teljesen mindegy volt. Oztak egy csokor virágot, hogy nem. Hát ez szóval nem ezen múlik. És egy pillanatra itt megütött a fülemet az hogy azt mondod, hogy nincsenek benne a vallásokban sem. Hát Hát, az Most, hát ilyen intézményesen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen formában is. nincs uh -huh. benne. A, Ez mióta van különben, ezt tudja valaki? Nem tudom, a vallási hagyományokban az van, amennyire én tudom, hogy tiszteljük egymást, mindenkit. a mindenki, apádat és anyádat. anyádat. És mindenki lélek, Minden tehát... Nap. Tehát mindenkit minden nap kell tisztelni, és nem kiemelni egyes célcsoportokat, és akkor ilyen kampány szerűen virágot vásárolni, szerintem ez nagyon csodálatos. Hát az a baj szerintem, hogy jó néhány ilyen ünnep, tehát ilyen például a Valentinnap, ilyen az anyák napja, és talán még tudnánk más ünnepet is mondani, láthatóan, hát ilyen ilyennél és a karácsony Van, például, nőnap, a nőnap, nap. gyereknap a húsvét és a karácsony is lassan ide sorolódik ezt valamiképpen úgy tűnik mintha a, hogy mondjam csak hát a kereskedelem megkaparintotta magának tehát, tehát ezt hát tudom, hogy ez így direkt egy kicsit de hát mintha a bombon és virág árusok találták volna, hogy kell legyen egy anyák napja és például az is, hogy kell legyen minden áron egy névnap, hiszen névnapot sem ünnepelték régen különösképpen, most is rengeteg olyan család van, ahol soha nem ünnepelnek névlapot, mert, mert nem értik, hogy mit kell azon ünnepelni. Illetve egy védő szentet esetleg ünnepeltek, akiről kaptak egy nevet, de hát az egy egészen más megközelítés, ugye akkor nem a virágboltba és az édességboltba rohannak, meg az ajándékboltba, hanem elmennek esetleg a templomba, vagy valami, valami szakrális dolgot csinálnak, de ez igazából a modern kereskedelem részé válik, és ezt onnan merebb mondani, hogy hát mi magunk is ugye tapasztaljuk ez a generáció, akinek ugye az anyák napja, meg a nő nap az olyan beleszületett dolog, tehát nem tudjuk megkérdőjelezni, mert mi már úgy születtünk, hogy ezek voltak, és úgy gondoljuk, hogy talán ennek lennie kell, de például a Valentin napnak ez az erőltetett bevezetése, amit hát tényleg a virágboltokból indult jószerűvel el. Ezt én alá tudom támasztani, mert, mert sok virágkereskedőben van kapcsolatom. Mm -hmm. Ugye, tehát ez egy ez egy gerjesztett mesterségesen gerjesztett dolog ami, ami mindenkinek a egyfajta egy egy fajta furdalásra épít, hogy, hogy hát a szeretetedet nem fejezett ki megfelelően, ami igaz is egyébként ebben a világban nagyon is uh, igaz, tehát könnyű az embereket uh, olyasmiért rávenni, hogy valahogy ezt a ezt hát pótolják, legalább egy napon vagy egy órában. Most a másik ilyen ugye döbbenetes dolog az India, ahol uh, ahol aztán éppensége abszolút nem voltak soha én ünnepek, hanem ott nagyon sok ünnep van, és ezek az ünnepek mind kifejezetten vallási ünnepek. Ott még a, a kereszt, hogy mondjam, a születésnapot is máshogy ünneplik, mint itt. Tehát nem a ajándékozottat vendégelik meg, hanem az, egy, az, egy, az, egy, az is valamiképpen egy, egy szakrális dolog, és mindig valahogy Isten van a középpontban. De az utóbbi néhány évben, nemcs tíz év, a dívali nevű nagyon nagy ünnep, átment olyasmibe lassan, mint a, mint a Valentin nap, hogy különféle ilyen dívali e, üdvözlőkártyákat küldenek, az interneten lehet ilyen dívali üdvözleteket küldeni, és, és elindul egy ilyen, egy ilyen ajándékozási biznisz nyugati mintára, és lassan az, hogy mi a dívalinak az értelme, hogy, hogy, ott, hogy ott tulajdonképpen mire emlékeznek az emberek, ehelyett ez a nyugati mintájú, hát tulajdonképpen olcsó pénzzel megváltható megemlékezés válik uralkodóvá, és, és az ünnepnek a szent mi volta, az tulajdonképpen ö, ö, ilyen módon csorbul, mm. rossz esetben feledésbe is fog merülni. Tehát tudom képzelni még azt is, hogy az anyák napjának is volt valami és előzménye, de nem biztos, persze. Mondjuk például a szűzanyára gondoltak volna, vagy valami, nem tudom. Erről én nem tudok sokat, esetleg ha egy hallgatónk erről többet tud, hogy az anyák napja az mikor vált ünnepé, akkor azt megköszönnénk, hogyha többet el tudna róla mondani. De a tény az az, amit Márta is mondott, hogy ez egy olyan jól kitalált ünnep. Hát hozzá csatlakozva ezzel a Valentín nap, ugye Magyarországon nem olyan régóta van a Valentin ünnep. Igen. Előtte, hát szerintem talán 10 éve, vagy ilyen tíz elő maximum. Hát, előtte nem én nagyon nem volt. Nyugatországokban megvolt ez, de ugye miért olyan sok világkereskedővel, meg ilyen cégem, meg emberével kapcsolatban, hát ők is, ők is mondták, hogy ennek egyik oka az, hogy Magyarországon is annyira fellendült a, a virágtermelés, hogy egyszerűen ebben az időszakban nem tudtak mit csinálni. És el kellett adni. És azért, azért kezdték el, ezt a, kerestek valamit, és mivel látták, hogy nyugaton működik ez a valenti napi dolog, ezért ezt beiktatták, tehát ez bárki utána nézhet, szerintem ez 15 évvel ezelőtt még nem, tehát ahol nem nem nem volt, a, a tehát 10 még volt. Abban az időszakban kezdődött el, uh -huh. és ez éppen ez, amit te is említettél, hogy itt a kereskedelem hozta be ezt az egész, egész dolgot, tehát egy érdek, anyagi érdek dolog. Most azóta be. megy jóval a, a széplufisoknak. Igen, igen. És a másik érdekes szintén, amit említettél, tehát az, hogy itt most az van, hogy egy alkalomra lekorlátozzák azt, amit egész évben, egész életük során az embernek kéne tulajdonképpen az emberi kapcsolatokban művelniük. Tehát, hogy a szeretetteljes kapcsolat, vagy a másik felé, akár a barát, vagy a barátnő, vagy a szülők, az anya felé, hogy ez annyira megszűnni látszik, olyan minimális szintre jött le, hogy ugye, hogy legalább akkor egy, egy nap. Az előbb említett nénival, akit beszélgettem, hogy milyen panaszai vannak hogy meg se látogatták, meg se ajándékozták, és én kérdeztem tőle, hogy most ezt tulajdonképpen számára nem gondolja, hogy ez egy önbecsapás, mert csak arra várt, hogy egy napon keresztül, amikor úgy is tudja, hogy az év többi napjában úgyse jönnek soha, egyszerűen, csak amikor kell nekik valami. Tehát, hogy miért gondolja azt, miért jó az neki, hogy egy ilyen mesterségesen kijelölt napon, akkor meglátogatják, hiszen akkor úgy is tudja, hogy többet... Egyszerűen nem foglalkoznak rá. Ölszínűleg csak az a kérdés, hogy a szomszéd látja-e, hogy hozzá vagy sem. Mert egy anyának tulajdonképpen soha nincs szüksége arra, hogy a gyerekétől kapjon valamit. Sem egy évben, egy napon, sem soha. Egy anya igenis mindig adni akar a gyerekének. Akár kéri, akár nem. Mikor a gyereke már 60 éves véletlenül, akkor is. de egy anya úgy is adni fog. Akkor érzi jól magát, ha adhat. Hát, én nem ismerem a hölgyet, nagyon durva dolog lenne azt mondani, hogy... hogy, hogy hát szerintem mondjuk általánosságban, mert igen, van ilyen tehát ezért nagyon vigyázni kell például azzal is, hogy mégis általánosságban sem mondhatjuk azt, hogy mondjuk nem, a, nem az anyák napja okozza azt, hogy az emberek nem törődnek mondjuk egymással vagy a szüleikkel, hanem az anyák napja egy pótszerként felhasználható erre de ha mindenki törődne mondjuk a szülőkkel és a generációk együtt élnének és, és, és oda-vissza az együttműködés jól működne, akkor bizonyára az anyák napja valahol egy természetes, akkor is lehetne ünnepelni, tehát itt nem az anyák napjáról van igazán szó, hogy az baj lenne, vagy valami, hanem az, hogy, hogy egy napra meg, ezen megválthatjuk ezt a dolgot. Na most a szándék nyilvánvalóan nem az volt, hogy meg akarjuk váltani a, tudom, az anya iránti tiszteletet, hanem inkább az, hogy emlékeztessünk rá, hogy hát ez milyen fontos, hogy az anyának milyen szerepe van, stb. stb. stb és ez, ez végül is értékelhető de a másik pedig, hogy, hogy minden bizonyal, és ez, ez nagyon rosszul esett valakinek, aki, aki, aki csalódott a fiaiban, vagy a lányaiban, minden bizonyal a saját művét láthatja ebben, nagy részt. Nem állítom, hogy feltétlenül, hisz lehet valaki nagyon rossz gyerek, és tényleg nagyon önző és érzéketlen, miközben mindent megkapott a szüleitől. De nagyon valószínűsítem azt, hogy legtöbbször arról van szó, hogy egy olyan, olyan önző mentalitást, én központú, a saját létfenntartást, fontosnak tartó hát dolgot tanultak a gyerekek a szüleiktől, akár nem is tudatosan, hanem a mintából az élet mintából, hogy ezért nem jut az eszükbe, hogy ő nekik a szüleik iránt volna valamilyen elkötelezettségük. Hát nézd az, az előbb említettél egy ilyen bibliai parancsot, hogy igen. tiszteld apádat és anyádat. De ez folytatódik, és pedig úgy folytatódik, hogy hosszú életű legyél a Földön. Tehát ne azért tiszteld őket, mert ők tiszteltet, hogy szeretetet érdemelnek, vagy bármit, hanem a saját őző érdekedből tiszteld őket. Tehát de ez az egész dolog, amit mondtál, ez a keresztény vallásból indult ki. De nem igen, nem azért jobban tisztelték a szüléket, tehát azért az még száz évvel ér. ezelőtt azért az emberek ezt nem ennyire sarkítottan gondolták. De az nem lett például, amit mondjuk említettél, hogy lehet, hogy így nevelte. Lehet, hogy még rendesen nevelte, de annyira változik a világ, mint tudom, egy éven belül is a mentalitás, a morál, az erkölcsi szintek, hogy hiába kapott mondjuk egy rendes nevelést egy ember, de a mai világnak az áramlata, ez a, ami most van, ez egyszerűen el, elviszi, és, és annyira belemegy abba a taposomalomba, ebbe a mai életvitelbe, hogy még hogyha rendesen nevelték is, egyszerűen valahogy elfelejti. Biztos lehetséges, de az arra is gondolok, hogy ha valaki valamit azért gondol, a saját életet végig. Egész életünkben küzdünk, most már felnőtt emberek vagyunk, küzdünk azzal a fölfogással, ami gyerekkorunktól jellemez bennünket. És amibe ami, azért azt kell mondanom, hogy egy része a szüleinktől származik, tehát azt, amit, amit nem is tudunk, hogy hogyan tanultunk meg őkét, mert a, a példájukat követjük. Azt láttuk otthon, hogy ez így megy, ez a normális, ez a norma. És ezért nekünk ez a norma. Nagyon sok mindent nem tudunk ö, ö, másképpen látni, mint ahogy ezt kisgyerekkorunkban megtanultuk. És nem is vagyunk tudatosak róla, hogy ezt mi megtanultuk, mert, mert, mert, mert hát jószerivel az anya teljel szívtuk magunkba. Persze van egy másik része a dolognak, amit hoztunk már magunkkal. Most idézőjelben mondom, öröklött, én ezt másképpen is gondolom, az előző életek tapasztalatai is hozzuk magunkva, tehát az egyéniségünket nem csak a szüleink alkot, alakítják, hanem, hanem valami van más is. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy hiába van például a szavak szintén mondjuk egy, egy erkölcs jelen a családban mondjuk templomba járnak a gyerekek, stb. Ha a gyerekek például azt látják, hogy az apa és az anya nem tiszteli egymást, veszekszenek, nem jönnek ki soha, rosszat mondanak egymásról, akkor ez bemarad marad a tudatában az embernek, és az egész életében ez fogja jellemezni, tehát valószínűleg ő maga is ezt fogja az életében érvényesíteni, ugyanúgy fog viselkedni, mint az apja, vagy az anyja egy más kapcsolatban, mert ezeket a mintákat látta erre a lesz, és talán az első kudarc, vagy a kudarcok sorozata esetleg rájövreszti arra, hogy tévedett, és itt valami máson, de nagyon nehéz ezt látni. Ezért mondjuk nagyon fontos az szerintem, mondjuk ez ilyen értelemben ez egy kitérő, egy de szerintem igazából nem, hogy kell, hogy az ember egy önálló, tudatos, spirituális tanulmányt folytasson, hogy egy kicsit ne a szülei, ne a, a közbeszéd, hanem valami igazán magasrendű bölcsesség útmutatását próbálja fölfogni, megérteni, ami őt kirántja ebből a kicsinyes, egy kicsit sokszor zavaros és, és, és hiányos világból, világképből. Nos, tényleg így van. Engem például úgy neveltek, és ezt el kell mondanom, hogy annak idején én gyerekkorom abszolút hallástalan voltam, olyan értem, nem hittem Istenben, abszolút nem értem. Mégis úgy neveltek. De itt benned. Igen, szerencsémre. <gül> hogy például ebéd után, tehát étkezés után oda kellett menni az anyukámhoz, a mamihoz, és megpuszíni a kezét. Tehát ez, ez két csokodat, és megköszönni, hogy adott enni. És ezt, ez, ez, ez állandóan. És most aztán nem tudom, hogy most én elleszek-e ítélve, vagy mi, mi, mi, mi lett az én életemnek a, a fejlődése, vagy, vagy hanyatlása. De érdekes módon, amikor elkezdtem vallással foglalkozni, és más-más gép más próbáltam az életemet élni, más, más morálok, meg erkölcsök szerint, ez valahogy elmúlt. És én mégsem érzem magam olyan értelemben bűnösnek, hogy abba hagytam valami szép dolgot, ez a megköszönés, mert valahogy úgy éreztem, hogy másképp Köszönöm meg a mindennapokban felé ezeket a dolgokat, és most úgy eszembe jut, hogy te is mondtad azt, hogy, hogy ezek ilyen portcselekvések, hogy a mindennapokban elfeledkezik, és akkor van egy nap, amikor csinálják, tehát, hogy talán hasonlít ez olyan, hogy, hogy hétvégén elmeg a templomba, akkor meggyónyom minden bűnöm, elmondom így, meg úgy, meg amúgy, miket tettem, bűnbocsánatott nyerek, elmondom, nem tudom hány imád, és akkor utána kimegyek és kezdem a héten ugyanúgy, amit az előző héten. Tehát, hogy tényleg azért bizonyos öncsap, önbecsapás van ebben, és... Azért én ezt nem mert az átlagevennek, aki hajlamos, te hogy mondjam, csak nincs olyan mély, belső, elkötelezettsége vallásos, vagy bármilyen elkötelezettsége egy dolog iránt, annak szüksége van arra, hogy hogy ö, időnként az életrendeként figyelmeztessék arra, hogy, hogy megkapja azt a... Az a, a legyen egy idő a, a, a, a, az életében, amikor, amikor egy picit kiszakad, és egy kicsit gondol másképpen gondolkozik már. Ezzel vannak az ünnepek. Hogy, amikor elmész, és akkor tulajdonképpen kilépsz ki, ki abból a világban, bel van, és elkezded ünnepelni egy kicsit, egy-egy ilyen mag, valami magasztosat. Most nem, nem is kell, hogy ez, ez direkt vallásos legyen, hisz ilyen értelemben az anyák napját is lehetne nagyon magasztos ünnepként megélni. Én egyet értek vele, csak úgy közben mégis eszembe jut, hogy volt régen egy magyar költő, úgy hívták, hogy Ladányi Mihály. Én nagyon kedveltem, nagyon rövid, frappáns teljesen őszinte, nyílt szívvel és közérthetően írt meg dolgokat. És ugye annak idején volt egy verse a szeretetről, és az abban van egy részletem, ami így szól, hogy szeretet, szeretet, te adod a világnak a bombázási szünetet. Na most, ehhez tudni kell, hogy ez a vietnámi háború idején volt. És Ladányi Mihály, amikor ezt a verset írta, ő egy ilyen, voltam egy ilyen lakossági történet, akkor is járt, hogy ilyen lakossági fórum vagy mit tudom ilyen író, költő, találkozó, ír, ír, ír, találkozó, és akkor azt neki a kérdés, szerencsémre volt nekem is hallgatni Budakeszin, hogy mi, mi volt az oka, hogy ez így meg úgy volt, és azt mondta, és ez tényleg egy, egy történelmi tény, bárki utána nézett, hogy a vietnámi háború idején, karácsonykor, az amerikaiak három napra abba hagyták a bombázást, mert a szeretet ünnepe van. És ebből fakadt neki ez, ez a, a micsoda szeretet, szeretet, milyen jó, hogy vagy, mert legalább akkor három napig nem bombáznak. A luna gazálja, Legészségbe, légy János, békességbe két telefonszámunk 4890999 illetve 0639 -98 a a napján napjánval kapcsolatosan beszélgetünk és örömmel veszük hogyha földírnak bennünket, és elmondják a véleményüket Én visszatérnék ennek a vallási gyökereihez mert már volt említés Bibliával kapcsolatban is hogy a hinduizmusban is, hogy ahol az anya. Van egy telefonálom, közben megkérek, hogy van helyen hallgató, széljétek föl. Hálót is. Háló jó napot kívánok. Az napja eredetével kapcsolatban én is nemrég tudtam meg, volt a Civil rádióban egy reggeli jóhind magazin, és egy út, hogy beszélt az anyáknak eredetéről. Én is innen tudom, amit tudok most mondani. Nem teszem be a hölgynek a neve, biztos, hogy utána lehetne valahol nézni. Na az benne a lényeg, hogy a, eredetileg a florária, tehát ez egy nagyon ősi termékenység ünnep volt, amit a rómaiak florária ők karneválkor ünnepelték, és akkor azt mondta ez a hölgy, hogy valószínűleg erre a floráriára és a termékenység ünnepre vezethető vissza az anyák napjának az ünnepe. Uh -huh. És ezt mikor vezették be itt nálunk Európában? Azt mondta az a hölcs, hogy ez a ünnep vadonatúj, tehát 20. századi eredetű, de ez a mint termékenység ünnep már nagyon ősi. Uh -huh. Azt kíváncsi lennék a véleményére, hogy nem tudom, a kezdetek óta az adás, hogy mennyire gazdasági meg üzleti érdekek vezélik az ilyen ünnepeket? Na most ezt, ezt, a ezt a vezé vizényel, vezényelheti gazdasági érdekek is, de nálunk például <coughs> elnézést Nálunk például szigorúan nem szeretem, hogyha ez ilyen anyagi jellegű. Tehát nálunk a gyerekek mindig saját maguk készítenek valami kis apró ajándékot és soha nem ilyen kereskedelmi jellegű ajándékot adnak nekem. Tehát a, amit az óvodában, iskolában önmaga készítette virág, egy rajz, egy kézlenyomat, egy gipsben, tehát amit el is teszünk. Tehát nem, nem szeretem én ezeket a gazdasági megvásárolt ajándékokat. Tehát mi, mi csak ilyen form formában szoktunk egymásnak ilyen típusú ajándékot adni. Erre az alkalomra, vagy például a jellemző ez? Hát karácsonyra már kevésbé, <coughs> bár a gyerekek részéről, igen, tehát a gyerekek akkor is saját maguk próbálnak valamit készíteni. <coughs> nekem például a fiam azt mondta, hogy azt hoz nekem anyáknapi ajándékba, hogy hoz nekem három csillagos ötös felmérőt. Na és, és hozott. Hát teljesített, azt mondta, hogy ő neki a, az az anyáknapi ajándék, hogy hoz nekem három csillagos ötös felmérőt. Hát gondolom, őnek is többet ért, mint valami sütemű. Vagy, vagy valami. Nem, nem, nem, nem, nem, nem semmi. Tehát mi ezt ilyen formában szoktuk ö, olyan formában, hát azt ünneplésnek lehet nevezni, <coughs> nem, csak a pici rúgja a gyomromat. <coughs> Rúgja a Igen. Belülről vagy kívülről? Belülről. Belülről. Hát akkor gratulálok. Mindenként. <síns> <S -s> <síns> úgy leszik most fölébredt. ugra bugrálni. Na most a másik az, hogy mit akartam mondani gyorsan ö, anyák napja kapcsán. Tehát én se szeretem azt, hogyha egy ilyen alkalom, és akkor megünneplik az édesanyját. Én azt mondtam, hogy nekem az a legnagyobb ajándék, hogyha... Az, é az egész év folyamán saját maguk után elpakolnak tiszteletben veszik azt tehát tisztelik azt a munkát, amit én nekik miattuk végzek tisztelik a ruhájukat, hogy tiszta és nem kenik össze 10 percen belül tehát nekem, nekem ez a véleményem erről, hogy jó, hát persze a gyerek nem tud vigyázni a ruhájára ez természetes dolog, én ebben tisztában vagyok de a lehetőségek szerint próbálnak a maguk módján ö, könnyíteni a a, a hétköznapi nehézségeken, és ez sokkal nagyobb ajándék, mint hogyha akár a bombont hoznának nekem ezen a napon és akkor Tulajdonképpen mondhatja, hogy ez sikeresen működik az év mindennapján, tehát, hogy... Hát időnként, hát nem, mindig... Akkor az hát, megvan bennük, hogy ezt így... Hát ők ezt tudják, ők kevet tisztában vannak, ők például azt mondták, hogy akkor anyuci, akkor ma mi fogunk takarítani, és akkor szépen kitakarítottak. Hmm. Tehát ilyen, én nem tudom, hát mondom, ez egy rettenetesen egyszerű dolog, tehát nem, arról kell vele nagy titkot, de meg semmi nagy recept nincsen benne, de én úgy gondolom, hogy ez sokkal nagyobb ajándék, mint én. Igen, nincsen. én is így érzem. Úgy, ha bármit is hoznának nekem. Nem is szeretném, mert nem, szóval nem, nem igazán érzem. Na most a névnap kapcsán én azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon sok egyház amikor ugye megkeresztelik, akkor nem veszik figyelembe azt, hogy az, azt a nevet egy valamiféle védőszent képviseli-e. Na most a Mi Egyházunkban kizárólagosan olyan nevet lehet adni, amilyen védőszen ténylegesen létezik. Na most ez azért lényeges, mert a névválasztás sokkal tudatosabb a szülőnek a részéről. Tehát én amikor a gyerekemnek nevet választottam, akkor én azt a, azt a szentet is körbejártam, megvizsgáltam, tanulmányoztam, mielőtt a gyerek ezt a nevet megkapta. Tehát én tényleges funkciónak éreztem a gyereknek a nevét. És ami ezt megünnepeljük, akkor ez nem csak egy ilyen formális dolog, hanem én úgy gondolom, hogy ez a szent, ez a védőszent, ez ténylegesen egy funkció arra, hogy a gyermeket védje. Hát ez, ez nagyon gyönyörű gondolat, nagyon szép dolog. Tehát, és ezért is kérdezték mindig, hogy én miért adok ilyen furcsa neveket a gyerekeimnek, és mondtam, hogy hát én azért adok nekik ilyen furcsa nevet, mert az a típusú szent, akiről én a gyereket elneveztem, az számomra egy nagyon szimpatikus és egy... egy szimpatikus, rossz kifejezés, egy nagyon fontos személy. Fontos. Lehet, tehát úgy? valamiféle példaképnek tartom én ezt a szentet, és abban is reménykedem, hogy, a, hogy ez a példa, ez a gyerek is a gyerekre is ráragad, tehát ő is képviselni fogja azokat az eszméket, amit az az adott szent képvisel. Hát ez nem mindig sikerül természetesen, de azért erre törekedni kell. Azt meg lehet tudni, hogy hogy hívják <coughs> a gyermekeit. <Most coughs> a lányom a Zsófia, Zsófia. a Szent Zsófia, nem a vértanú, hanem a hitremény szeretett édesanyja. A másik fiam az Kirill. Kirill? Kirill. Cirill és Method. Abból a a, a Cirill. Igen. Csak a görögös verziója, tehát a, a Szent Kirill a, a szlábírásbeliségnek a létrehozója. Nem a mai formájában, hanem a glagolita írásnak a, a létrehozója. A fiam az a Gergely, vagy oroszul is Grigóri. Ő Grigori Palamáról, egy 15. századi szentatjáról, egy hészű hazmusatjáról kapta a nevét. És ez a gyermek, aki most lesz, ő lesz Taísia. És ő, meg egy ő, 5. századi Alexandria a szent. Mm -hmm. Nagyon szent. Tehát én ilyen ö, elvi, elvi ö, alapokon adok a gyerekeimnek nevet. Nem, nem olyan nevet adok nekik, ami mit nem néz. Név, ezeket én nagyon nem én még pillanatra elárulnám ennek, hogy visszatérve ezzel a anyák napi ajándékozásról, hogy én járok be iskolákba mm. ilyen egészséges táplálkozásról, meg főző tanfélyomat tartani gyerekeknek, és pont ez volt a igényük nekik is, két héttel ezelőtt, hogy olyan valami egyszerű kis ételt csináljunk közösen, mert ott közösen főzünk a gyerekekkel, amit mondjuk meg tudnak otthon csinálni az és voltak tizenhete, és mind a 17 gyerek nagy lelkesen jött be, hogy ö, megcsinálta, és hogy, hogy örült az anyukájuk nekik, hogy, hogy, hogy ők így ünnepelték. Ez nagyon jó, Ezt... csak az én fiaim nem igazán szeretik a főzőkanalat. <gül> Úgyhogy... Hát ha lehet, hogy a édességet csinálnak, akkor jobban rávehetők, mert akkor biztos az anyuka megkínálja. Nem szeretik az édességet Nem sem. szeretik. Nem, ők, mi, ők úgy vannak szoktatva, hogy ők nem kapnak gyakorlatilag édességet, meg cukrot sem. Tehát mi úgy próbáljuk az étendünket kialakítani, hogy a lehető legkevesebb szénhidrát és só legyen só benne. Legyen. Mm. De akkor és gyümölcsöt emiatt... azt csinál. Hozzatnak gyümölcsöt ami szinten. Azt igen, azt uh -huh. lehet, de cukrot azt mi, uh -huh. azt mi száműztük mi étendünket. Meg ezt jól is teszik egyébként. Mi nem cukrot, ha használunk ezen a főző tanfolyamon. Ja, na most én nem de nagyon de... muszáj mézet használok. Mézet. Uh -huh. mézet. De nem sokat, hát, csak ha nagyon olyan típusú étel, akkor mézet csinálunk. Akkor a gyerekei nyugodtak is, ugye? Uh, mihez képest? Igen. A, a, a kólás gyerekek köz. Nem, az én gyerekem miatt nem kapnak. Soha uh -huh. se kaptak, attól el vannak tiltva. Meg különben is nem igénylik. Hát lehet, hogy azért nem igénylik, mert én nem adom. Meg elmagyaráztam, hogy a kólában mi van, mit okoz, és hogy milyen betegségeknek a melegágya a kóla. És különben is nem is olyan finom, mint amilyennek látszik. És hogyha én ezt pótolom valami más olyannal, ami ízre és egyéb szempont sokkal hasznosabb és finomabb, akkor ők nem fogják ezt igényelni. Tehát ők nem kapnak semmiféle ilyen úgynevezett cukroslét, ahogy ezt hm. mi hívjuk. Ott cukros cukrosvesték, cukroslé, őt ők nem kapnak. Hát nem tudom, hogy nektek van-e még Nagyon szépen köszönjük a hészrevételét viszont, viszont hallásra. Már jó volt hallani, hogy mégis csak azért éle hagyomány, és van akia. Szenteket tartja a fontosnak, és össze szeret. Mert végül az ember azt szeretné, hogyha a gyereke egy inspirációt kapna az életében, és a név az nagyon fontos inspiráció szerintem. Hát ez a, ez a, ez a, ez a hölgy, aki most betelefonált, hát ez, ez, ez nagyon szíven talált engem, hogy, hogy tényleg, hogy van ilyen, aki ezt figyelembe veszi. És hogy mennyire fontos lenne szerintem ez minden anyánál, nem? Hogy, hogy egy csomó apró dolgot, mint ahogy te is említetted, hogy mondjuk egy hogy, hogy gyerek elfeledti ezt vagy azt, hogy mennyire felelőssége van a szülőnek arra, hogy miként nevelte. Ha most képzeld el, egy csomó gyerek kapta a nevet, és most tényleg nem akarok senkit megbántani, ők is élik a mókéletét, mondjuk Pamelának hívják mondjuk a Dallasos Pameláról, vagy erről a Kebel Pameláról, nem tudom, hogy higgyák, az a akármi, Anderson, Anderson igen. Mundorza. Und, <gül> <gül> és, és a gyerek valahol bizonyára egyszer megkérdezi, hogy miért vagyok én, Pamela? Hát tudod, mert a Pamela Andersson, és akkor megnézi, hogy ez egy milyen, hogy mondjam, típusú hölgy. És hát úgy gondolj, hogy, hogy a, hát akkor ezek szerint ez egy olyan pozitív dolog, ha szüleim ezt adták nekem névnek. És talán nehezebb lesz neki elszakadni attól, hogy ő neki köze lehet egy olyan élethöz mondjuk, amit mondjuk a, ezek a Pamelák képviselnek. Gondolod, el, nálunk a szemszerben van egy menta nevű kislány, és mindenki úgy csúfolja előtt, hogy menta, az esze elment a, a szegény gyereket, hát nem tett róla, hogy ezt a nevet kapta, és akkor még csúfolják is. Például a statisztikai egy volt, amikor a farkas Bertalan ugye az űrbe járt, hogy egyből megnévelített a gyerekeknek a Bertalan névadása, hogy, hogy nagyon sok akkor a gyerek ezt kapta. Még visszatérnék erre, nem a hölgy említett, hogy mi. Hogy ugye például, én most nem tudom, de szerintem ti jobban benne vagyok ebben a témában, hogyha veszük a keleti kultúrát, mondjuk a mostan, hogy ott, amikor valaki ezt a beavatást kapja, hogy svámi, tehát mester lesz, akkor is kap egy lelki nevet, amit... Előre meghatározott, ha jól emlékszem, 108 olyan lelki név van, amiket, hogyha valaki ilyen szanyászi, tehát lemondott rendben, tanítói, oktatói, nevelői rendbe lép, akkor ebből a 108 szent névből kap valamit. Tehát tulajdonképpen, mint a Hölgy is említett, hogy, hogy ő azért adja ezeket a nevet, mert igényli az, hogy annak a szentnek a, a, az áldása, a tevékenysége, meg az életének a példamutatása valamilyen módon hasson a gyermekére is. Tehát ja, nem csak a szvámi kapnák ezt a nevet, hanem például mindenki, aki egyáltalán bealtásban sőt, már a szüleik, az indiaiak, indiai szülők olyan nevet választanak, amik tulajdonképpen vagy Istennek, vagy Isten valamilyen nagyszerű hívének a, a nevét jelentés ez ez ezt részben talán azért gondolják, hogy, hogy talán ha hasonlítaná hozzá a tulajdonságba, vagy, vagy igenis, az oltalmába ajánlják, hogy, hogy, hogy, hogy a gyerek az, az tényleg, hogy mondjam, meg legyen szentelve az élete, vagy pedig látják már a tulajdonságait esetleg, vagy érzékelik, hogy vajon milyen gyermek lehet, hisz azért a, a névadás az nem úgy történik mondjuk indiában, és szerintem régen nálunk se úgy történt, hogy, hogy az első héten mindjárt hogy a kisbabának kellett adni egy nevet azonnal, hogy beírják az anyakönyvbe, hanem ez én nem tudom. Most a születés után 5 percen belül meg kell mondani. Most meg kell mondani. El, én. Hogy én nem kalkulálhatom kennyire a gyereknek a tulajdonság. hogy az india kultúrában az Egyesült államok területen régen volt, hogy akkor adtak bizonyos nevet, amikor beavatták, hogy mit lett fürgesarvas. Mm -hmm. Például engem fürgeszarvasnak hívtak gyerekkoromban a társaim, mert látták a, a, a tulajdonságaimat. <gül> mert nem is tudtuk, hogy fárad egy indián törzsbe <gül> Most fáradt medve lennék valószínű, hogy lusta disznó, vagy valami ilyesmi. De akkor fürgeszarvas voltam, mert a tulajdonságaim alapján. Tehát nem az, hogy na most... Egy, Igen, elhallgattunk, mert belénk fagyott hogy Ugye, valamikor. Lehetséges, hogy az anyák napjának valóban a Florália az eredete, de a 20. század elején ezt Németországban találta ki Klaracet kinéű szocialista hölgy. Uh -huh. És miután ennek ez, a, ez az erősen baloldali politikai töltete van, hát így már nem annyira szimpatikus. Hmm. Hát ez olyan mindakkor, mint a május elsőjék, nem a munkás meg De a már is, tényleg az anyáknak, mondjuk ünneplik nyugaton más Ez egy keresztény Vagy ez csak egy, egy ilyen, ilyen szocialista nem, ünnep ez egy szocialista ünnepként indult el. A, a nőnap is ilyen. Mint a nőnap. És hát ezért mondtam az előbb is, hogy ez egy nagyon erőltözött és mesterkér dolog, és hát... Így nem csodálom, hogy uh, uh, virágvásárlási kényszerré folyul el. Most engem érdekelne, hogy visszatérnénk, még ugye sokszor beszélünk az adásainkban, a két a keleti kulturális hagyományokról. Uh, nekünk közösen van itt Budapesten egy nagyon kedves indiai házas pár ismerősünk, és egyszer egy programon, egy barátom meghívta egy kisvárosba, ahol épp a család, a családi hagyományok, a család tisztelete, a gyerek-szülő kapcsolata volt a téma. Rengeteg kérdés föltettek hozzá, és pedig egyik az volt, hogy miért tapasztalják ők úgy, mert sokan európai kultúrában is azt látják, hogy a családi hagyományok azért még sokkal erősebbek az indiai kultúrában, az indiai hinduizmus hagyományaiban. És például ott is a válaszok között szerepelt az, hogy a gyereknevelés az olyan, tehát hogy az anyának, a nőnek a feladat a gyereknevelés. És hogyha megvan a lehetőség, hogy tényleg ezzel foglalkozzon, akkor képes úgy nevelni a gyerekét, hogy minden olyan tiszteletet, meg hagyományos értéket, tradíciót megismertet vele, ami későbbiek folyamán a gyerekből azt váltja ki, hogy teljesen mindegy hány éves a szülei öreg vagy valami, független ténegetől a nőnapi napi úgy viszonyul az életem minden pillantában a szüleihez, mindahogy mind kell. Vagy miért lehet az, hogy mit tudom én keleten ez a keleti kultúrában jobban megmaradt a nőnek a tisztelete, becsülete, az anya tisztelete, az anya becsülete? Persze más kultúrákban is van, de valahogy mégis azt láthatjuk, hogy talán, mint a hanyatlókban lenne, mint ott. De Indiában teljesen más minden. Nálunk, hogyha a tiszteletről van szó, akkor az első kérdésünk el, minek tisztelje, azt a másik embert. Hát mit csinál ő valami különlegeset? Nem csinál, ugyanazt csinálja, mint a többi ember. Szaladgál a pénz után, nézi a televíziót, ezt, azt, hogy egyszerűen nincs, nincs értelme, hogy tiszteljen. Indiában viszont nem ezeket a külső cselekményeket nézik, sőt, elsősorban Egyáltalán nem ezeket nézik, hanem azon gondolkodnak el, hogy ez a szemét tulajdonképpen kicsoda, azon túl, hogy most éppen ezeket és ezeket a dolgokat csinálja, de hogy ő, ő, ő, ő kicsoda, és mi az ő személyiségének a lényege. És hogyha ezen a vonalon elindulnak és gondolkodnak, és megállapítják, hogy hát igen, ő, ő most ebben a testben van, és lehet, hogy most nem viselkedik tökéletesen, de ő akkor is ugyanaz az örök lélek ebben a testben, és tennek egy része vagy szikrája, és akkor, akkor megállapítja, hogy igen, és tiszteletre és el tudja nézni neki a hibáit, meg tud bocsátani, de egyáltalán egészen más szemszögből nézi. Van egy olyan érdekes dolog, ami, ami tulajdonképpen a magyar hős kultúrában is visszaköszön, hogy a keleti istenkép az nem egyszerűen, nem férfi központú hanem, hanem ott a női principium az tulajdonképpen mindig jelen van. Tehát nem mondjuk egyedül mondjuk Visnut imádják, hanem Visnut és Lakshmit, vagy Krisnát és Ráthát együtt. Sőt, sértőnek is tekintik, hogyha elválasztjuk a kettőt egymástól. Mert tulajdonképpen ő azt ő, ő, Értékelik, hogy, hogy Isten az nem egyszerűen csak egy úr, hanem, hanem az a, a szeretetteljes, tápláló, föntartó forrás is egyúttal, ami, ami nem csak teremtői ilyen, ilyen férfi munka, hanem a női is egyszerre. Tulajdonképpen maga Isten az egyszerre jelenik meg ö, férfiként és nőként, hogyha ezeket a fogalmakat próbáljuk ráakalmazni, nyilván olyan mi, visz, mi felfogásunk, hogy mondjam a mi, tehát ez nem egy szexuális kategória, hogy férfi-nő, hanem, hanem ez egy bizonyos mentál, hogy mondjam, inkább egyfajta habitus, vagy a, a, a világhoz való viszonyulásnak egyfajta ö, ö, módja, és ezt a kicsit női Szemléletet, a keleti szemlet sokkal erősebben támogatja, mint azt a harcos, férfiasnak tekintett, ö, ö, hát mondjuk inkább agresszív szemlétet, ami egyébként az, a, a, az egész nyugati kultúrára jellemző, tehát, hogy szerezni, hódítani, legyőzni, birtokolni, kisajátítani. Ö, uralkodni a másik felett, szolgasorba dönteni, meghódoltatni, helyet sokkal inkább azok az eszmények érvényesek, hogy, hogy mit tudom én, meghódolni, szerénynek lenni, nyitottnak lenni, támogatónak lenni, empatikusnak lenni, szeretetet adni, táplálni, stb. stb. És hát bizonyos engedve persze a keleti embernek ez a, a gyengéje és a nyugatival szemben, mert amikor megjelenik ez a durva hódító, akkor nehezebben áll ellent, hisz ő maga nem olyan ö, ö, fölkészült arra, hogy hogyan válaszol egy ilyen ö, reakcióra. Azt mondja, hogy ez egy jelentős különbség. És én úgy gondolom, hogy ilyen értelemben a, a szülői mi voltat, vagy az apai, vagy anyai mi voltat is, ezért másképpen tudják tisztelni, sőt, menjünk egyel tovább, maga a lélek is ilyen értelemben inkább nő természetű, és itt most megint nem a szexuális oldalát nézzük, tehát itt ne a, a hogy mondjam, a nemi szervek kifejlődését kell itt vizsgálat alá venni, hanem az egyszerűen az, hogy milyen fajta, hát ö, ö, jelleggel élünk, és bizony Istenhöz viszonyítva mindannyian akármilyen testben vagyunk, inkább ezt a női ö, ö, jelleget képviseltjük akkor, hogyha a teljességünket keressük. Hogyha nagyon férfiak akarunk lenni és uralkodni, akkor tulajdonképpen ö, egyfajta hát, ö, hogy mondjam, csak versenytársaivá próbálunk válni az Istennek, ami, ami éppen a diszonanciát fogja növelni, nem pedig a harmóniát. Én szeretném még egy másik izgalmas témát felvetni így a anyák napjával kapcsolatban, szintén a keleti kultúrák a hagyományai, ha bár én személy szerint is már több olyan édesanyát ismerek, akik követik ezt, nem tudom majd mennyire tendencia ez Magyarországon a nyugati világban, de azért már olvastam több cikket. Ez pedig az, hogy, hogy most nem akarom tényleg senkit megsérteni csak ebben a úgy írták, hogy az igazi anya egyik feladata az, tehát nem akarom a megsértődni, aki ezt nem csinálja, mert a lehet nem is ismeri, vagy nem hisz benne, hogy például a gyerek nevelése már az anya mélyén belül megtörténik. És én is meg egy olyan családot, akik például, ezekről beszélgettünk, meg minden, most már harmadik nagy gyerekük van, ők ilyen muzikális területre vitték a dolgokat, rengeteg zenei anyagot hallgattattak úgymond a gyermekkel, még az anyamébe, rengeteg ilyen témával kapcsolatos dologgal beszéltek, és nem tudom igaz-e vagy nem, de egy tény, hogy mind a három gyerek szuper muzsikus, kis gyerekként, tehát általános iskolások, de egyik jobban zenél, mint a másik. De például ismerek önt is, aki állandóan felolvas ilyen vagy olyan szép lelki történeteket, még az anya mében a gyermekének. Mert Tehát a gyereknevel is már ott elkezdődik. Így Én is meg például egy olyat, aki például a kocsmázik és, és cigarettázik, és a gyermek is már öt éves korában cigizett, és tíz éves korában együtt sorozott a papájával. Úgyhogy ez működik. Nem tudom már, te mind a tudományok ismerője ezen témán belül. Tehát ez, ez egy valós tanokkal. Nem tudom, hány hónapos kortól fejlődik ki a hallás. Egyébként a, a drognál én hallottam, hogy, hogy, hogy akik drogoznak, kábítószereznek, hogy azok a gyerekek is tulajdonképpen kábítószerfüggőként születnek meg, mm. tehát ö, amúgy az anya vérével mindent megkap. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy hát egészen fizikális szinten is ez működik. Tehát egészen durva, durva szinten. szinten. Tehát egy anyafelelőssége tulajdonképpen durva. már az anyamében lévő magzattal való kapcsolat így el. Sőt, talán még lehet, hogy előtte mert ismerek olyanok, akik dohányosok, de ha azt mondják, hogy na most szeretnénk gyereket, és akkor már, mit tudom, fél éve előtte például abba hagyják a dohányzást. Hát én hallottam egy, egy minden tudás egyetemmel, egy genetikus professzornak az volt a véleménye, hogy hét évvel a születés előtt abba kéne hagyni a dohányzást, hogyha azt akarja, hogy semmilyen károsodás ne legyen. De mindenképpen előtte abba kell hagyni. De az ideális az volna, hogyha legalább 7 éve abba tudná hagyni. Mert a szervezetből olyan lassan ürülnek ki ezek a dolgok, amik, amiket megkap végül is az a... És, baba, és az ő szervezete nem fog tudni védekezni, hanem egyszerűen ezzel jön már a világra. Csak az, az egy probléma van ezzel, az természetes, hogy így van, hogy lehet születés születési előtt nevelni a gyereket. Ne? Csak hogy... A születés után is nevelni kell, mert manapság az a divat, hogy nagyon nagyon sok is czecsemő, és mindenki körül és ízeleg neki, aztán amikor már olyan 10-12 éves lesz, és kialakul a saját akarata és a függetlensége, már nem olyan nagyon törődnek vele. Egy kulcsat akasztanak a nyakába és kész, fiam, mennyi ahol akarsz. Hát, ez lehet, hogy így van, de én úgy gondolom, már azért, akit, én azt mondjuk, hogy egy-két, tehát négy ilyen családot ismerek össze számoltam, hogy azok, akik arra képesek és tudatosan csinálják meg azt, hogy a gyermek benne az anyaméheben már nevelik, oktatják a személyiségét, ugye, mivel hal, a hallás által jobbítani próbálják, tehát magyarul nevelik, azok már eleve olyan mentalitású emberek, akik nem hagyják magára a szülés után se, egy, kettő, három, tíz, tizenöt vagy 20 éves korában se. Tehát, hogy, hogy ez, ez a szülői mentalitás, ez, ez nem egy alkalmi, mint mondjuk, ahogy te mondtad, hogy hivatkozzad minden tudás egyetemére, hogy, hogy hagyja előtte, jó, most abba hagyom, de utána majd megint, hanem eleve ilyen mentalitással rendelkezik, és ez, ez az élete végén. És amit én még olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ha ez van, akkor sokkal erősebb lesz az anya és a gyermeke kapcsolata. Tehát a gyermek sokkal jobban ragaszkodik az anyához, sokkal jobban megfogja a tanácsait, a nevelési, a problémás helyzetekben a, a megoldási dolgokat. És szerintem ez is egy fontos tényező lehet, hogy ez a gyerek, én még nem tudom, bár mindig mesélik, akiket ismerek, Tényleg, hogy nem csak a mind, vagy alkalmankénti ünnepek alapján viszonyul úgy a szülőihez, ahogy az ünnep által viszonyulnak, hanem tényleg, hogy a mindennapokban is egy nagyon jó szereteteljes kapcsolat van. Hát igen, mondjuk szerintem az 100 hogy, hogy hogy ha csak tényleg nem arról van szó, hogy valaki olyan igazán elvetemült, már azt sem tudom, hogy az mitől lenne így, a gyerekek azok tükörképet állítanak az embernek, és körülbelül azt kapjuk vissza tőlük, amennyit, vagy amit adtunk. Nem azt, amit képzeltünk, hogy adunk, hanem amit ami ténylegesen át tudtunk adni. Hisz a szavak szintjén, meg az elképzelések szintjén lehet, hogy sokkal jobbnak és sokkal másnak képzeljük magunkat. A gyakorlatban elemben nem biztos, hogy vagyunk olyan érzékenyek, hogy... hogy, hogy hogy fölfogjuk azt, hogy tulajdonképpen esetleg nem azt adjuk, ami, ami, ami olyan hangzatosan el tudunk mesélni, hogy mi mennyire szeretjük mondjuk a gyereket, mi mindent megtennénk érte, stb. hanem esetleg csak azt kapja a gyerek, hogy, hogy a másik, hogy ő csak egy mit tudom én elvárásokat fogalmaznak meg vele szembe, neki csak egyszerűen hogy mondjam, egyfajta érzéki Tárgy, tehát olyan értelemben, hogy jaj, de jó, hogy van gyerek, és milyen aranyos, amikor kicsi, és később meg különböző elvárásokat fogalmaznak meg a szülők, aminek a gyerek egyáltalán nem akar megfelelni, és, és nem is áll az érdekében. Ö, de én, de én, én úgy gondolom, hogy tükröt állít a gyerek. De hát az emberek meg is mondják, azért akarok gyerekeket, hogy legyenek aki gondoskodik róla a möreg napjaimban. Hát igen, néhányan ezt ki is mondják. Ezt egész kerek perec ki mondják, és nem is szégyelik magukat. Itt a, itt, itt, és péld, például az is kérdéses, és ezt, ezt az ember nagyon nehezen uh, tudja megmondani, és mindenki magára sajtos, bizonyára másképpen emlékszik, mint ahogy ő emlékeznek, hogy vajon, akit nem látogatnak meg a szülei, vajon ő a saját szüleivel milyen viszonyban át, Ő, ő tényleg gondoskodott róluk, vagy tényleg azzal az őszinte, hogy mondjam, szeretettel gondoskodott róluk, ami jó példát adott, vagy például, vagy esetleg például nem gondoskodott róluk, és, és mondja, de hát nem kellett mondjuk. De Nézd, hanem. például a nagymamámnak az édesanyja meghalt nagyon-nagyon korán, nagyon fiatalon. És én az, az én a nagymamámnál lehetett látni, hogy belőle hiányzik ez a tapasztalat. Ő nem tapasztalhatta meg az anyai szeretetet, és nem tudta továbbadni. Uh -huh. Nem volt neki mit továbbadni. Mert uh -huh. nem lehetett haragudni, mert hát ez egy adott helyzet volt. Uh -huh. Ezt tulajdonképpen összekapcsolatod megint oly sok, mint, mint a karma törvényéhez? Tehát ami, am, amit én adok másnak a sors, azt nekem elén betíti, majd Na, az én hát, Igen, és ez nem is olyan misztikus, mert ez, ez, ez ilyen világosan végigkövethető, ahogy ezt Márta elmondja. És ezt egy pszichológus meg fogja magyarázni a maga szavaival, de tulajdonképpen igen. Erről van szó, hogy ki, mint vett, úgy arat, és ez itt konkrétan arról van szó, hogy amit befektetsz, annak a reakcióját ö, fogod megtapasztalni. Tehát tulajdonképpen mondodjuk azt, hogy itt is rendkívül fontos. De itt van a az tudatosság, az hogy, hogy az, az ember nem tud egy tudatos életet élni. Akkor esetleg ő nem fektet, elég hangsúlyt arra, hogy ami például kimaradt neki. Mert egyik, hogy igen, korán meghalt mondjuk az édesanyja akinek és ezért nem tapasztalhatta meg azt, amit, amit más megtapasztal normális esetben. Ő, ő ezt csak egy tudatos fejlődéssel tudja pótolni, vagy, vagy, vagy megszerezni. Ha ez a tudatosság az életében jelen van. Hát, persze. ha lehetséges, de az ő esetében ő rokonoknál és intézetekben hányódott össze visszafél évenként máshol, hát nem, nem, volt, nem volt alkalma. De erre megint csak mondhatjuk, hogy karma, mert nem véletlenül kapta ezt a sorsot. Igen. nem mondjuk ez arra figyelmeztet, és ezért van óriási különbség, hogy például nagyon érdekes, megint csak Indiát hozzunk elő például, hogy ott, amikor azt mondják, hogy anya, akkor nem csak a, a szülő szülőanyarra gondolnak, sőt, az apánál sem csak a szülő apára gondolnak, hanem abba beletartoznak. Hát, például a Bhagavad Gita érdekes, ugye úgy kezdődik, hogy itt szemben állunk a harctére, mondja Arjuna, és itt vannak a szülők, apák, nagyapák, izék, tanár, tehát mindenkiről többös számba beszél. Az apákról és az anyákról is sőt, többös számba mondja, apáim, anyáim. Igen. Mert, mert a nagybácsik, a a, a, a rokon a közeli hozzátartozók, azok mind az anya és az apa kategóriájába tartoznak, és, és úgy is működik, hogy a nagy családban ez a felelősség, ez, ez hasonlóan volt jelent. Tehát ha valakinek mondjuk meghalt a szülő anyja vagy az apja, akkor természetes módon a nagy család részeként ő azt a szeretetet majdnem ugyanúgy megkapta, hogy megkaphatta mondjuk a nagybácsitól, meg a nagynénitől, meg a... Ö, a többi családtaktól. De hát ez egy olyan családban, ami együtt él elszigetelten egy kis lakásban, és két vagy négy, három-négy ember él együtt, és, és idegenek veszik őket körül, ez szinte lehetetlen. Most, hogy említed a bagadé, tehát nekem eszemélyűjtött a folytatása, amikor <coughs> aztán Arjuna oda leül, a lovaszekér valamilyen részér, és ott buslakodik, hogy mi van akkor, tehát, hogy amikor a családi hagyományok megszűnnek, tehát amikor ezt, ezt mondtad, hogy hivatkoztál erre, hogy apáink, anyáink, tehát ott volt egy nagyon erős tradíciója, egy hagyomány, ami a családra, a családja hagyományokra épült. És mihelyt ezek ugye hiányt szenvednek, lecsökkennek valamilyen módon, sőt, sok esetben meg is szűnnek, ezért hát nem is igazán lehet elvárni, hogy bárki úgy viszonyuljon a családtagjaihoz szülőkhöz, anyához, apához, mint ahogy az normális esetben elvárható hmm. volna. Tehát, hogy mennyire fontos ezeknek a családi értékeknek és őrzése, fenntartása és ismertetése. És tulajdonképpen sokszor nekünk, akik hát ilyen értelemben lehet, hogy nem vagyunk ö, ideális példák, hisz, hisz is és is áldozatai és hát... Ö, ö, hogy mondjam, hibázói vagyunk ugyanennek a rendszernek, amikor tudatosan megpróbáljuk megérteni, hogy mégis mit kellene csinálni, hogy hogyan alakítsuk úgy az életet, hogy ez mégis ezek az értékek visszatérjenek, és azt hiszem ez nagyon fontos. Hát gondolom, ebben nagyon sokat számít az, hogy az emberek sokat beszéljenek ezekről a dolgokról, nem? Minél többet olvasanak, meg az ilyen uh, kedves hölgyeknek a Telefonjai is sokat számítatnak, akik most hallgatták, hogy milyen tudatosan, milyen szépen ö, irányítja az életét a gyereknevelése szempontjából. Tehát tényleg tulajdonképpen csak azt javasolhatjuk, csak azt mondhatjuk, hogy mindenki valamilyen módon az életében ezeket a régi értékeket, hagyományokat, amik tényleg építőjelekűek vigye be az életében, és hogy ne olyan az legyen, mint amit ugye az elején már sokat beszédte és említettél, hogy ez valami csak alkalmi napnak a rituális feladata vagy tevékenysége legyen, és az is csak tényleg rituális, mert hát megteszem meg, meg kell tenni, mert mit szólnak, hogyha nem teszem meg, hanem hogy tényleg a mindennapi életünkben új viszonyunk a család többi tagjához, jelen esetben mondjuk az anyákhoz, hogy ezek a dolgok természetessé váljanak az életünkben, és ne rituálé legyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgatták a krétak Egy két a Egy-két hét múlva megint találkozunk. Egy kis szünet után következik a Góvinda konyhája. Kérem, maradjanak velünk. Viszont hallásra.